Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Nu ska vi börja med en fråga som har kommit till oss. Det är Anders Ramäng i Vällinge som förut har hört av sig och berättat om öknamn på de som kommer sist upp ur sängen i påskveckan. Men nu har han en helt annan historia som vi tycker är perfekt för vår podd. Och han skriver så här. Det är en historia som man hörde för några år sedan och köpte den då rakt av. Det var ett svenskt par som var på long i Köpenhamn och hade mot alla odds lyckats få ett bord på Norma. När de satt på restaurangen noterade mannen som var ett stort YouTube-fan att Bono satt vid bordet bredvid och åt tillsammans med en kompis. När Bonus en stund senare går på toa tar den svenska mannen mot till sig och frågar Bonos vän om han stör väldigt mycket om man ber Bonus om att få ta en selfie. Vännen lovar att fråga Bonus. När Bonus är tillbaka vinkar vännen till den svenska mannen som helt startstrack går över. Bonos vän fotar mannen tillsammans med Bonus. Bonus och hans vän lämnar sedan restaurangen. Det svenska paret är klart och ber om notan som är på 4 300 danska kronor för det övrigt. Det är ju dyrt på numma. Men då får de beskedet att notan redan är betald. Och den svenska mannen utbrister förvånat: Va? Har Böner betalt vår nota? Och Tisans sa nej, nej, nej. Det gjorde hans vän Bruce Springsteen. Och det här skriver Anders Rame, jag tycker det är en intressant historia där offret är händelsen inte en kompis kusin utan ett svenskt par, precis vilket som helst. Och igenkänningsfaktorn som är då att skapa trofärdighet är istället en kändis. Och sen har han sett på nätet en variant där det är inte är en selfie som efterfrågas utan en autograf. Och Bone och hans vän lämnar utan genom en autograf men när de ber om notan så är den betald och då står en hälsning på kvittot. We hope you had a great night, Bona and Bruce Springsteen. Och den här kan utspela sig såväl i Dublin som på andra håll men Köpenhamn och Noma är tydligen vanligast. Det här var väl något för dig, Bengt? Mm. Ja, det här är en vandringssägen som har varit i omlopp i snart tio år. De tidigaste belägen är från 2009. Och som Anders Ramäng skriver så har den lokaliserats till restauranger i både Irland och Danmark. Och man kan ju förundra sig över att Bone och Bruce Springsteen tycker att det är så roligt att Bruce Springsteen inte har blivit igenkänd så att de betalar det svenska parets måltid. Men just det är ett slut som finns i en annan vandringsägen med kändisanknytning. Och den är känd sedan tidigt, 1980-tal, och utspelas på ett hotell i USA, oftast New York. Två medelålders damer, och eh, ibland kan de vara från Sverige, men på besök i New York. Eh, de kliver in i hissen och ska just trycka på knappen för att åka upp när en storvuxen mörkhyad man gör om sällskap och han har med sig en stor chefer. De här båda kvinnorna de blir oroliga, de har hört historier om turister som blivit rånade och plötsligt säger en svarta man med befallande röst sitt. Och snabbt sjunker de båda damerna ner på golvet med ryggarna mot hissväggen samtidigt som hunden makligt sätter sig ner. Kvinnorna reser sig upp fruktansvärt generade och skyndar ut ur hissen när den har stannat. Och på kvällen njuter de av en god middag i restaurangen och när de ska betala säger servitören att ja, maten är redan betald. Och så räcker han över en lapp till de båda förvånade damerna som läser Thank you, you made my day, Lionel Richie. Och förutom sångstjärnan Lionel Richie så har den här historien berättats om tv och filmkändisar som Bill Cosby och Eddie Murphy. Och i USA har den främst cirkulerat bland vita som upplever den som befriande eftersom den bryter mot den utbredda negativa stereotypen av svarta som våldsmän och rånare. Här är det en svart celebritet som får reagera med godmodigt löje på de vita damernas rasistiska rädsla. Ja. Ander Ramäng, han har ännu en bön och historia som han har skickat till oss. Eh, vid en YouTube-konsert i Oslo så bad Bona och publiken att vara helt tyst. Bona började sedan klappa sina händer och säger i mikrofonen Every time I clap my hands, a child in Africa dies. En man i publiken nära scenen bryter då tystnaden och svarar snabbt Well, stop clapping your fucking hands then. Ja, den här historien skulle ju faktiskt kunna vara sann till skillnad från restauranghistorien. Bona's engagemang för de svältande i Afrika är ju välkänt. Men samtidigt är den misstänkt lik en grym barnhistoria som jag har hört flera gånger. En mamma kommer in i barnkammaren och ser sitt barn sitta och blinka med ögonen om och om igen. och Hon frågar oroligt, vad gör du? Jag dödar kineser, svarar barnet. I skolan sa fröken att en kines dör varje gång man blinkar. Ja, nu har vi ju fört in oss på ämnet barn och död och då kan det ju passa bra att vi tar upp ett kedjebrev som har cirkulerat på internet i flera år. Det här påstås vara skrivet av en portugisisk flicka, Teresa Fidalgo, som dog i en bilolycka och så här är kedjebrevet. Hej, jag heter Teresa Fidalgo. Jag är ett spöke. Du läste rätt. Jag dog år 1983.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 Youtube-film som har setts av mer än 12 miljoner tittare, de flesta barn och ungdomar kan man gissa. Den handlar om några som tar upp en lyfta flicka i bilen, en tyst och allvarlig flicka som visar sig vara spöket efter Teresa Hidalgo. Och är man folklorist så känner man igen mycket i filmen som är lånat från en klassisk nutida rysare, den döda lyfta och det var inte alls länge sedan som en nioårig flicka i Östergötland fick det här meddelandet på Snapchat. Och hon blev jätterädd. Och hennes mamma kontaktade polisen som upplyste henne om att det här handlar om ett kedjebrev som har skrämt upp oräkneliga barn runt om i hela världen. Nu ska vi göra en riktig sväng och byta ämne radikalt. Och det gör vi via ett brev som vi har fått från Karin Funset. Hon har skickat till oss sin fråga. Hon har använt vår e-postadress som är lyssna och hon skriver Jag har ett par frågor om Mikaelidagen och traditioner runt den. Mikaelidagen... Mikkelsmäss har ju varit motsvarande slutet, början på verksamhetsåret i bondesamhället eftersom det enligt traditionen är tidpunkten för tjänstefolken att byta arbetsplats eller skriva på för ytterligare ett år på samma plats. Det finns många folkvisor om Mikael som vittnar om att det både kunde vara en glädjens dag när man äntligen blev fri från en besvärlig arbetsgivare väl som en sorgens dag då vänner försvann ut i världen eller man själv fick lämna en plats där man trivs bra. Och så ger hon lite exempel på låtar eh, som har liksom anknytning till Mikaelidagen- och slutar då sitt, sitt nedpost med att skriva. Det skulle vara roligt att få veta mer om traditionerna runt Mikaelidagen och flyttandet. Här är det tydligen instrumentallåtar också som är knutna till dagen- och har det funnits danser eller andra sedvänjor? Intressant är hon ju framförallt då från Stoff från Västergötland men i det här fallet. Men annars är hon nöjd att få veta hur det har sett ut i hela landet. Och så har hon skickat med melodierna till påskorna och eh, framsidan av den här samlingen. Karin Funset, hon frågar alltså om Mikaeli-dagen. Mikaeli mm. eller Mikkelsmäss infaller ju den 29 september- och var en märkesdag i det gamla bondersamhället. Då skulle skörden vara berjad och då var också tiden för fårslakt. Så tillgången på mat den var med andra ord god. Och runt om i landet så har man ställt till med ett skördgille just vid Mikaeli. I vår tid firas också Mikaeli i många kyrkor med en tjänst för god skörd. Och då är altaret dekorerat med frukter och grönsaker och sädeskärvar. Ovanligt många vädermärken om den analkande vintern har knutits till Mikaeli. Och det blir begripligt om man minns att förutsägelserna är från en tid då den julianska tidigräkningen rådde. Och Mikaeli inföll nästan två veckor senare än nu. Man har låtit vintern själv föra ordet och säga Om jag inte kommer till Mickelsmäss ridande så kommer jag till helgames skridande. Vintern och snön kommer antingen hastigt och överraskande redan vid Mikaeli eller mera lugnt kring allhelgonahelgen. Ett annat rim som nog främst avser förhållandena längst uppe i norr är att vintern säger om jag så ska gå med käpp och stav så ska jag vara här till Mikaeli dag. Som Karin Fynsätt mycket riktigt skriver så var Mikaeli för tjänstefolkets flytthelj. Den tid på året då pigor och drängar hade ledit från sitt arbete i en vecka. Då kunde de som hade tröttnat på sitt husbonfolk se sig om efter en ny arbetsplats- och allt ifrån 1723 så var det faktiskt stadfäst att den här legoterminen den skulle vara förlagd till Mikaeli. Det gällde hela vårt land och även de nordiska grannländerna. Att det har blivit Mikaeli, det berodde säkert på att utomhusarbetet var i stort sett avslutat vid den tidpunkten. 1700-talets legostadga gällde fram till 1819- då tjänstefolkets lediga vecka flyttades fram till slutet av oktober. Men det som kallades friveckan det var på många håll begränsat till tre dagar. Och den första dagen det var frimåndagen, flyttedagen. Och om flyttningen vid Mikaeli har det diktats flera visor. och Den mest spridda är den som börjar. Om Mikaelidagen som faller in i år, då tänker jag att resa långt härifrån- Ingen haver jag som sörjer mig ändå, ej heller fäller jag någon tår. Och en annan visa har en starkare social tendens. Den börjar, Mikaeli kommer som en far och löser stackars tjänaren av som snåla bönder tjänat har och fått där vara slav. Och eftersom drängar och pigor var lediga de här dagarna så brukade de ställa till med ett gille, ett så kallat flyttegille, där alla sköt till en slant som skulle räcka till kaffe och brännvin. och Pigorna fick ofta mat av sin husmor. En spelman skulle vara med så att man fick dansa. Sånglekar förekom också. Från Sörmland finns flera skildringar av mixmässoleken som i regel varade i tre dagar. Och andra namn på dagarna, det var flyttningsdans och skrammeldans. Skrammeldans har inte att göra med att musiken skramlade utan att man skramlade ihop till förtäringen. Och den som vill me veta mer om Mikkelsmässans traditioner rekommenderar vi att låna Tordis Dallövs Mikaeli, en bok från 2003. Mm, och det här var då svaret på en fråga som vi har fått från Karin Funset. Och jag brukar faktiskt läsa tidningen Spelmannen och i det nummer som jag precis fick, där såg jag att vår brevskrivare faktiskt är rikspelman i kulning. Och att hon fick den utmärkelsen 1989. Idag så bor hon i Oslo och hon säger i tidningen att där finns det min inte så många tillfällen att kula eller, eller köra eller kaka eller vad man säger. Men eftersom hon jobbar på Norsk Folkemuseum så finns det en tjänst det är ju motsvarigheten till vårdskansen kan man säga. Eh, Karen har ställt flera frågor i sin e-post som vi kommer att ta upp eh, vid ett annat tillfälle. Och då vill jag bara passa på att påminna om att vi har en Facebook-sida. Och där står det vad eh, våra avsnitt eh, har handlat om eller det avsnitt som vi lägger ut vad det kommer att handla om. För det, poängen med poddar är ju faktiskt att man kan lyssna på alla de poddar vi hittills har gjort- vet inte vilket nummer var det på den här podden, Bengt? Det här var 50... nej. Var... Jo, det här var... Vår 58 podd tror jag det var. Ja, det är något sånt där. 57 podden var det. 57e. 57. 57 podden. Och vill ni föreslå fler ämnen, då skriver ni till oss under e-postadress Och podden är producerad med ekonomiskt bidrag från Kungliga Patriotiska Sällskapet.